це не пограбування. От, а ввечері повернувся Максим, то вони його одразу і взяли. Що, заарештували? Оліна силою стримувала істерику. Сказали, що на допит, але він досі не повернувся, в міліції таке роблять. От мого голуба Мого сина, молодшого, минулого літа три доби протримали без підстави, а потім заліпили адміністративний штраф, нібито за хуліганство. Я так гадаю, вони його тримають там, щоб він зламався і зізнався. А ви самі вірите, що це він зробив? Та хто ж його знає? Максим лементував, що невинний, кричав, що з десятої був разом із своєю дівчиною, це, напевно, з тієї, до якої його Катруся проганяла. Міліція знайшла когось, хто розмовляв з Катрусою по телефону близько десятої. Тому, коли його дівчина підтвердить, що так воно і було, Максима, я так гадаю, облишить. «Як же так?» – Оля, розлютившись, підвищила голос. «Якщо хтось розмовляв з Катою після того, як він пішов...» То чого ж його підозрюють? Співрозмовниця поглянула на Олю з підозрою. Тобі, певно, теж доведеться поспілкуватися з міліцією. Залиш свою адресу і телефон. Я передам слідчому, і він тобі зателефонує. Оля механічно назвала свій номер, подякувала за чай і рушила до виходу. Спускаючись сходами, вона відчувала шкіру, як свердлять їй спину пронизливі очі Максової сусідки. Макса не було в неї вчора о десятій. Він приїхав на півтори години пізніше, але що означало це, що він убив Катю. Оля згадала червоні подряпини – в нього на шиї, і в пам'яті відразу виплило його знервоване обличчя та шпаркі рухи. Але він не міг цього зробити, чому ж тоді він збрехав ментам, а нечесно розповів, що був на ринку, можливо, вражений наглою смертю сестри, загнаний у глухий кут, він і наплів тих нісенітниць. А може, переляканий звинуваченням вінну, усвідомлюючи, що на ринку хтось навряд чи підтвердить його алібі, поклався на неї. Але якщо припустити, що він таки вбив власну сестру, чи не означало б це, що він убив і всіх інших? Вона взялася поквапливо зіставляти факти. Зрештою Макс міг бути тим хлопцем, з яким чоловік сварився напередодні смерті. Він знав, напевне, що Ясик отримав гроші за Олімп і ненавидів Ясика за те, що той знущався з його сестри. Так само і з Юлею, і з Віктором. Позбутися сестри в нього теж могла бути причина. Квартира, єдиним спадкоємцем, якої він став після катеної смерті. Але... Оля радісно зойкнула, він не міг напасти на Жанну, бо був тоді разом з нею, Олею. Однак за миті ця останній ілюзії розвіялась, бо, відтворюючи той день, мало не по хвилинах, вона пригадала, що Макс їздив на базар і по квіти, приблизно тоді, коли намагалися вбити Жанну. Чи був він насправді вбивцею? Олі не було відповіді на це запитання. І вона не знала, що має сказати, коли її викличуть свідчити. З одного боку, думка про те, що вона кохалася з убивцею, здавалася і реальною. А з другого, тепер згадувалися дивні невідповідності у Максимовій поведінці. Навіщо він вчора так накидався на малого бомжа? А що, як він боявся, що саме його бачив того вечора жук? Від цих роздумів пухла голова. Оля спустилась в метро і доїхала без пересадки до Печерської. Ілона, ось кому вона могла довіритися, ось єдина людина здатна дати слушну пораду.